Aju duhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim. In alhamda lillahi nuhmaduhu, nuslainuhu, nuslainuhu, nuslainuhu, nuslainuhu, nuslainuhu. Wa nauudhu billahi ta'ala min shurur anfusina, wa min seyyi'ati a'malina. Wa yahdihi allahu falamudillahu, wa min yudlilahu falamudillahu, fa la hadiyahu. Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu. Wa shadu an muhammadan abduhu rasooluhu, thumma amma ba'du. Jalufdrat,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 Ka thanë filane, dy pika Tekst, Tekstualisht Gjernë për gjerme, shkrojnë për shkonje Qfar ka thanë Për cilat arsyje Për arsyje nëse neve Nuk kemi të drejt me folë për Allahun të bare kjo vëtjala Allahu flet për vëtë vetën Dhe për nga meri ti Alej salat e selam flet për Allahun të bare kjo vëtjala Sot me lejnë e Zoti Gjellegjelallu Dhe të përmenmi Qëndrimët E katër shkollave juridike Zyrtare Zyrtare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 Imam Maliku të ndërruar dhezër kalin në vitin 93 të hijgjrit Dhe për nga Merit Ali Salatu e Salam Dhe ka ndrujet në vitin 179 të hijgjrit Në përputhje me 2019 që ku jemi neve Kalin në 711 dhe ka ndrujet në 795 Pra i banë 2019, këthej e shprapa Dhejrë në 795 Muhammed Ibnu Idris e Shefi i Kalin në vitin kur ka ndrujet imam Ebo Anifja Ra, imam Shafiju ka linë në vitin kërë ka ndrujet Imam Ebu Hanive Ka linë në vitin 150 të heqrit Dhe ka ndrujet në vitin 204 të heqrit Në përputhje me vitin sërëneve i numrojmë Ibija 767 ka linë Dhe ka ndrujet në vitin 820 të vitin sërëneve I numrojmë me kalendarin, kalendarin Gjorgjan Pastaj Ahmed ibn Hambel Allah e më shërof Ka linë në vitin 164 të heqrit Dhe ka ndrujet në vitin 241 Dhe është më i, i riju në krahas, kras e, e, shokve të ti për imamave I bje më, më i vëndshmi dhe i pari për të tira është Nërmani, Ebu Hanife, Rahimeullah Në vitët së të kalin, me përputje në këtë vitët së të neve jemi Kalin i më Mahmedi në vitin 718 Dhe ka ndrujet në vitin 855 Këtë të nërrua, dhe zërjan, imamat e muslimanve Për dësët, thot që i Hulislamu të i mije, kretë toka dhe kretë historia, pajtojot për imam lëku në të tërë. Kështë shpreja e që i Hulislamu të i mije, pra s'ka dikush dy veta që diskutojnë, pos atërë dësët kanë, kanë lëkund dhe janë lejthit nga rruga e lisonetit, ata ka mundësime me nëmru dhe njënin për tërë,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 Nallahun na te baraka w ta tala para se citoj nga fjalet e Ibn Hanifes ky libër të ndërua lëndës së në ka shkruajti Imam Ibn Hanif ja mbi çështjen e besimit quhet al-fiqhul akbar fiqhul akbar ibia kuptimi apo msimi më i lartë dhe ekziston diçka që quhet fiqhul asghar kuptimi pak më i vogël dhe shejhul Islam Timia thotë se kjo është min diqqatit e thëbirit dhe kjo është prej shprehjeve të holla të çolluara nga ima me buha nifja, pëse nëse ka thonë vërtet të kuptosh për Allahun është fiku më i madhë. Për nëse një kush nuk kuptonë kush është zotit vetë, që jetë janë cizit e zotit vetë, a i s'ka kuptu t'i s'ka tjetër. Për nëse nuk e kuptonë kriusin, kriesa është ma pak e rëndësishme. Dhe në këtë aspekt, thë shejkhullislam të i mije, se kjo shpreje, fiku e këver, kër o shume që luar nga e buha nifja. Këtë liber argumentohet me ta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 I kan vao se është i veshur e buanivës se ekzistojnë disa mesele që spërputhet me to, me Elisunetin, dhe disa ditë të tjera për shkak se është spërputhur me Elisunetin kanvan e libr, nuk është i, i banivës. Pra diçka e ndryshme mohojn për shkak se është pajtue me diçka prej asaj të cë të njerëzit e kanë besuar. Sa i përket librit është i banivës, thash ka përmen Shehkhu Islami Timimi dhe Ibn Qayyim al-Jauziy. Por këto ditë do t'i lëm anash, për shkak se dikush thot ti po argumentosh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 e rëndësishme nga se ideja është me, me citu që ka thonë Ebu Hanifja mirë po është e rëndësishme me dit libra së është Ebu Hanifës e pas taj ajo që ka është në ta shumë ma, shumë ma e lejtë. Abdur Kadar El Gjilani njërë bidetarëve të mlejtë të muslimanëve ka ndru jetë në vitin 561 të hijgjrit pra është të shekullit të 6 dhe 5 nga shekullit të muslimanëve e ka shpeguar këtë libur të Ebu Hanifës. Gj El Moulā Ilyas ibn Ibrahim al-Saynūbi ka ndruhet në vitin 831 të Hijrit, po shikoni shekull pas shekull, e ka shpjeguar librin e Ibn Hanīf as rahimahullahu ta'ala. Gjithashtu Muhiddin Muhammad ibn Bahā'uddīn ka ndruhet në vitin 956 të Hijrit e ka shpjeguar librin e Ibn Hanīf. Gjithashtu Ahmed ibn Muhammad al-Mughnaysāwī Abu al-Muntaha ka ndruhet në vitin 1000 të Hijrit e ka shpjeguar librin e Ebu Hanifës, gjithashtu Ali ibn sultan Muhammed, ka ndrujet në vitin nimi, e 14 kështë mëj njohuri, është i njohur me Ali ibn sultan Muhammed, i cili është mëj njohuri me shpegimin e Thikul Ekber të Bu Hanifës. Këtë të shka i përmenë në vëzër janë hanefi. Këtë të shka i përmenë për e gjallare, janë hanefi nga rënditja shekullore e tëre. Pra librit të ndërua në vëzër nuk ka asë një m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 Wallahu ta'ala wahidun la min tariqi al-adadi walakin min tariqi annahu la sharika lahu. Thot, Allahu i madruar esh 1 jo nga rruga numorore. Mir po nga rruga se ati se ai nuk ka urtak. Por kur themi përshim Allahu 1, doanija thot nuk është nga aspekti numror. Çe me çkumrena përshim kur thosh 1, sikur imagjinovo 2 şi 3 shit shi këto radhë, jo. Por Allahu jeta s'ka mundsi me ekzistue çënia e ti në aspektin numror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 dhe i pambarim nërsa qdo kryes ka një fillim dhe ka një, ka një mbarim pa sa i thot lemjezellu ala jezellu bi esmaihi o sifatihi dhe tijeti o lfiqlije të zjitha këto vëzër janë regula ne pas sa i ligerate me lejnë Allah u te bare kjo e tëala të dy përmen me regulat të cilat e regulojnë qëshjën e besimit dhe emra dhe cicit Allah u te bare kjo e të tëala nërsa këtë këto vëzër janë bazamenten nga të cilat djetartë më vonë I kanë për në do për shemur, ka nëzirë regullat Ka i ka nëzirë Shekhe Kullislamë të emirë regullat Ka i ka nëzirë Ibn Kajme Gjuzi e regullat Ka i ka nëzirë Ebu Bekër el Bejhaki regullat Nga këta Ese këta dhe zërë janë kanë Afër kuina Afër ulemave të Sahabëve të për nga berit Alehi Salatu Vësselam Thode bu anife Allah e Meshëru Allahu Gjellu Ala Ka egzistuar Dhe egziston në vazhdimësi Në pafundësi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 Shembol njeri ju mund me qenjë kopratë Me kalimin e viteve Bahot bujarë Dhe themi Ishte kopratë u bahot bujarë Njeri ju është ignorantë Me kalimin e kozë Bahot i ditur Dhe themi ishte ignorantë Dhe u bahot i ditur Pra nuk ka në krije sa Ishte pafuncish Dhe do tjetë pafuncish Qështu në këtë formë ku është gjejtë Jo Kush është kështu Vetë Allah u të barë A i ka qeni fort Dhe është i fort Dhe gjithë mund dhe tjetë i fort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 Punon me ko Andaj duhet për që imë prit mendoj Se duhet vak Përsa Allah u gjellë nuk funksionon kështu Gjellë në fi ula Pasaj dhot Lem jahdu dhlehu ismun në vala si fetun A ti nuk i është shpi kër një emër dhe në cilësi Për Allah u gjellë vala dhezër Ka qenë kryuës kërse ka kryu asë një kryes Për ka qenë kryuës kër nuk e ka kryu asë një kryes La laujallahu lakatin i fort, edhe kush s'ka pas kurkujt mja kallzuë forcë. Kush s'ka pas fare të krijuar dikan i cili ardhi son zotin ton te barekahu te ala. Pastaj thot, lem yazal aliman bi ilmihi wal ilm sifatuhu fil azan. Thot tani shpjegon detaj emrat e cilësit e Allahut te barekahu te ala. Thot ai gjithmonë ka thënë i dishëm me dijen e tij. Ndërsa ilmi është cilësia e tij në pa fillim Pro, e mëllë që si të Allahu të barëke vëtëala, janë të pafilim ta për Allahu të barëke vëtëala Ka djera mbi kudrati hi vel kudratu si fetu hufin ezen A i ka qenë i fort me forcen e ti dhe kudreti ti është si fatë më pafilim Pro ka qenë i fort kur? Kur ka qenë i fort? Ka qenë kur s'ka pas asë një krijesë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 Fi'lu hu Vepra ti Të folur të ti Dhe zërë që të dyja I kam ba Azap Tanë kohën filozofat Në gjatë historis Ka thonë si ka mundë si Allah me vepro Shikonë Nga do të dhim detalë Që Allah me vepron Allah mënët me lëviz Gjellë fi ula Flet Mirë po këto vepra Dhe zërë Për shkak se njeri ju nuk mënët me dalë nga Imaginatët e ti Nga fantazit e ti Me njerë i shkon me një Dishkat gabu me dhët Jos mën Me njerës, bëshim Allah u gjela na e lezumë tashë sur, Në surën El Fejr Këtë dhe Allah u të bareke vë të ala Vë gjë ja e rabbuke vë al meleku Safën, safën Dhe vjen, vjen, vjen Zotë i jëtë Ka shumë grupe filozofike Se shumë dhe thot, ja Allah u nuk vjen Pa e qonë di kam Pse se Allah u së lëviz Se në së lëviz, ekshum e Allah prej fantazive Të të kriuar anë menjën e njeri unë Andaj thot, Ebu Anivja Allah u vepronë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 Ademën e ka kryu me dur të vejta Të barëke vëtë jala Ademën e zërë Imamë i buhanife këto e vërtetonë se Allahu gjelë gjelalu vepron Me, me qëfarë? Me veprën të sërëni përket Allahu të barëke vëtë jala Pas e thotë Wal mef'ulu makhlukun Wa fi'lu Allahi të jala Gajlu makhluk Këshirë kjo është praja tani është shumë e holë Shumë e imë dhe kërkon vëmendit të shtupe Thotë E vepruara është e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 Ju a ime zonë janë buzët e mia janë krijuara. Kjo buzaz ka çej, zoni s'ka çej nësh krijuar. Dhe zoni ka mundësi më kput, shkonia ka mundësi më ndal. E sikon ka mundësi më kon kështu fjalë Allahu Xhelaluhala dhe kanë ar dietar të muslimanëve janë për gjithë kësaj. Për tërë edhe edhe Imam Imam Abu Hanife. Shikonë çfarë thot për Kur'anin. Al-Qur'anu fil masahif fi maktub. Kur'ani në mushaf është i shkruar. Fil qulubi mahfuz. Në përzemra i ruajtur Wa alel el suneti më këruun Në përgjuh i lezuar Wa alel nebihi alehi salatu e selam mune zelun Dhe tek Muhamedi alehi salatu e selam pengamberi i zbritur Tani, kjo shpreja shka vjen tani, është shumë nënësi Shpreja jonë me Kur'an është kriuar Por që e më dojë, kur te lezon Kullu allahu ahad Zëni ota i krium, është i krium Zani jëtë është i kriju Por e ledzuara Kull hu Allahu E had nuk e krijuar Sa ta i ka thon E ka thon i pari Allahu Gjellë gjellë lëhu E ti po e përsërit Qëtë se e ka thon Allahu Gjellë gjellë lëhu Thot al Anif, E buani fëllë më shëro Wa kitabetuna Wa qiraetuna Lahu makhluka Shkrimi jo në i Qur'an Por që më tje e merë Në flej dhe e shkru Elhamdulillahi Rabbil alamin Arrahman arrahim Kjo Qur'an Por shkrimi jëtë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 Aduro mua, alejohet pema mi thon Muses, aduro mua ama e kam për qëllim? Allahun xhel. A mund të thëni një njëri shyrë? Aduro mua, ama Zotin. Mu Zotin. Hemu Muhammed qafan, ma, ma ju ridun haula. Shu e shpreh ato çka dojnë ata? Dojnë me Kur'anin ata. Por vjen ka një filozofia e greqëve. Apo Platoni, Aristoteli, tata sot ka studiu filozofin. Kur kanë i dhe muslimanë jo në mundu me kuptuar me trunin e tyre.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 Një muë, apo e kam dhëm begatim Thot, nga se në këta Pezullohet dhe Asgjësohet dhe zhbëhet Cilësia Nëse themi, e ka përmet Allah u gjela dorën Dhe themi, shire, te ki për qëllim Metaforikish forcën Kërë Allah u gjela forcën E përmeni me e mërë tjetër, kuvet Elkawiju, lmetin Elkawij Elkadir, i fuqishmin Por kure ka përmendë Allahu të e bare kjo e tala dorën Cilin kontekste ka përmendë dorën ha? Me dysh Belliedahu Më pësutë aten A në shekhu lisevën të imi Kure ka për... shpegu këta jet Ka thënë Allahu që e në Koran thot Dituart e ti janë të shtrira Japin shumë Ka thënë nëse e komentoni me Forcë a i ka vesh dy forca Nëse e komentoni me nimet A i ka vesh dy nimete Apo më shumë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 Kjo është fjallë kaderive dhe fjallë mu'tezilive Wa lakin jedë hu sifat hu hu bila kejf Ka thonë dore silsi e ti është cilë si e ti pa kejf Pa thonë qysh Qysh Ese njëri ju e dit dore në veç ka ka pa Wa ghababu hua rida Allahu ka hithrim dhe ka rizalë kënatësi Dysifate pre sifateve të ti Allahu gjelluala Kur anë e ka përmen Radiallahu anhum Allahu është i knast me ta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 qështë do këtë Allahu të barëke vëtë e kështë të mëralë ajo përket, është ka i përket qështë e se imam Ebu Hanifës shirof, nërsa nëse në avjen uh, mundësia në radhët e tjera do të përmenj me dhe gjërat të cilat janë edhe më të detaljshme nga qështëja e emra dhe cizive të Allahu të barëke vëtë në fjallët e imam Ebu Hanifës djetar i radhës imam i radhës është imam Malik ibn Enes rahimehullahu të ala.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 Andaj, djetarë nuk e preferojnë kanë I thojnë qështjes të folurit tepër E cila është më shumë zbukurim Apo gjehel se sa, se sa ilmë Thot imam maliku, Allah më shirof Allahu është në qijel Allahu është në qijel Dhe dhije e ti është në gjdo vend Kjo është dalimi Allahu është në qijel Të bare kjo vëtala mbi arqin e ti Nërsa dhije e ti është në gjdo vend La e khlu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 Kër e ka pyt ki njëri Shikoh dhe zara ta kër kanë fol për Allahun e kanë po shumë të madhe Sot njësa e qish folin për Allahun që njëra Po be Allah e ka leju Po be Allah e se ka leju Thuti se këtë Allah i ndost e ka La haula ve la kuvete i la billah Po po kja Allah i po Kër kanë fol për para për Allahun që njëra janë trejnë dhe zara Kër kanë njëri të penga meri a.s. dhe ka fol të shka për Allahun Thot transmitusje dhe aditën sa i Bukhari Sënë e nëtë që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 Nëse Pengamele A.S. të si ti ka folë Allahu, a i së njepë gjevapë, kërë që, që shka, kërë e kanë pëjtë Pengamele A.S. a e pa vëzotin tanë, dhë dritë e madhe, kërë të asho? Pengamele A.S. nuk e ka pa po Allahu në të varë e kërët të ala, kërës të jepë gjevapë ty, a i ka im, bishtat ka qije, është afru të sidrat u lëmuntë të he, dhe prapës të jepë gjevapë, a ka mundësi me dhënë filani dhe alani?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 Break dead E ka hapë një grope Dhe ka mor një kofë Dhe thomer uj nga deti Dhe pëhudh në këtë grope që ka bo Dhe pyt ki filozofi Tho do djalo shkajet u bo Thot Që këtë deti ka me qitë këtu Ka të ka, ka, ka, ka dal Që da. më guht Ka thonë aje normal Ka thonë ma normal se sa aje cili donë me e fud Allahun në kokën e ti Unë jam ma normal Me që i që këtë dejtë, në që këtë grobë, fundja logjikisht er -rok, e rokë, se saaj i cili donë me e futë Allahu Subhanehu e Tjalla, ku logjikën e ti? Po nuk futët, ku e kënë në cilën logjikë Allahu Gjelluara, kur ti s'ke egzistu e? Trunë jo s'ke egzistu, të dy vjetë kanë lujt njërzit me tyje, kanë lujt, kanë lujt, kanë fluturu e, tani u banë tij, ki, bodi, e ti ki bo po disa vjetët e povolë në emër të Allahu Gjelluara, unë du të asho, unë du të perceptoj, kurë Në derë yolës do të më di të katër në vetë vetvete. Atë ka thonë Imam Maliku, bida, me se bidaat, "Wa su'aluka an hadha bid'ah." Më pyet, "Si është bid'ah?" "Wa araka rajulun su'." Ka thënë, "Vetë shof, njerëz të keçh." T'shof njerëz të keçh dhe ka përmendim Abdul Barri grumbull të transmetimeve të vërtetimit të kësaj të kësaj meselesë. Se Imam Maliku kur e shqiptoi, por emërzit Allahu te bareke ve taala, oshpërdij nget for. Pra shikoni A shikoni tani unifikimin mes përgjithësisë e Buharifës dhe këtij. E Buharifë çka citoj kë bilakef, bilakef. Pasë, pasë. Dhe zërat ata janë pajtuar në meselenë. Mos vet, ata çka kanë Kur'an si, që nuk kanë meftu logjikën. Kjo nuk ka si ajo 3 në 1 1 3 1. Po kristianët 1 1 1 1 1. Nuk ka kjo kështu. Po ajo ai Allahu që ekziston. Allah të barë, kjo e teala, e kaftirën e ti, ti së në përfitironë, zë s'kita katë. Nuk i mundësime me e përfitirua. Kjo është qështja e imam, imam Maliku, se i përket fjales se tina. Se i përket fjales se imamit të radhës, dhe është imam Shafi'u, Rahimehullahu teala, imam Shafi'u dhe gjithashtu ka qenë uh, njëri cili është balavachu me njërës e cilët kanë devijun nga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 Abu Dawud e njërë eksiston, trasmeton Bejhaqiyu Këj Bejhaqiyu vë dhe zërë është imam I shekullit të pes Të hijrit I cili është shafi'i I cili është shafi'i Mirë po hadithin e ka me zinjirë Të lidhur dhe të pengamberi alai salatu Kje ka trasmetu akida në imam shafi'i Në librën e ti Al asma wa sifat Thot Imam shafi'i Kërë është për sifatë Allahu të barëke wa tala qadon kështu. Lillahi teala asmaun wasifatun. Allahu tebaraka ve teala ka emra dhatilsi. Emra dhatilsi. Jaa biha kitabuhu, kto i ka tregu libri i tij i Allahu subhanahu ve teala, u akhbara biha nabiyuhu alayhi salatu ve salam ummatohu. Ve ka lemru ma ato emra dhatilsi, pejgamberi i Allahut ummetin e tij. O kto e mrava ze ku i kimi morra? I am I am sikur te tjerat qi kan dhan preta diçka. Allahu qidoku, vezë ka libra shkruara te filozofat dhe te njerës se te mirën me me shkrime e perfithuron ai Allahun edhe dhe pastaj shkruam. Zoti. A do por jemoti e jin, qiem unioni per germanen ka shkrujt perendimi i ilive. Ka porçollim se çdonjone ka kriju kan i zot vetin. Ata mendojn se njeriu krijon vet zotin e vet.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 Apo me thonë se ka, diçka qëka e ka Rëzik i ma dhe zë Asun thu e ka Kursdi, asun thu nuk e ka Pse? Kue dhe ti? Adaj dhe dhe në islamu është Adaj tham duhet patjetët të indjekin Të citatët e muslimanëve La jesau ahadën min khalqillahi Kamet alehjil huggjetu Redduha Ka thonë imam shafi'i ju Nuk i lejohët as kujt Ahadën është mohim Hidhë shkur kujt nuk i lejohët Për e kriesave të Allahot Që i është ngrit argumenti Me i refuzua ta Pro emra dhe cici të Allahot gjenni gjellë I vind i kujna E mësoj se kur an E pas ka Allahot këtë emr Këtë emr, këtë emr Dhe thot adi qka Unë e se marrë vesh këta Se ka Ose unë zbinda Unë e se ka Thot ima më shaviju Nëse i ka ardhë në vesh Dhe marrë vesh Kuptoj Nuk i lejohet me refuzua ta Dhe ta shumë me pse Dhe qka ndohet me sa i refuzan Li enë në lë Kur'ane në zële biha Se Kur'ani i ka s'jelata Kur'ani i ka s'jelata Va sahha arresulillahi a.s. El qaw le biha Dhe është vërtëtuar nga pingamberi a.s. Të folurit me të sifate Aparmendën nga ligeratën e tret Para fundit Qka tha pingam e sëlam Allah u kështu, Allah u ashtu, Allah u kështu Allah u s'bret, Allah u fol Allah u qesh, Allah u këzohet Kito dhe zë janë sifate Të në si dhuja vë dhe zë gëzohet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 Dhe zhe akshamin musliman Në sabat qohë të qafir Pseja Rasulullah Tha e shet fejen për dëparë këse dunjaj Së mujë thot Nuk mujë me ndruket komoditetet së në dhe kam Në ka të regupin nga mirali Se njëri u kamë nësi mi shi të gjëra I kanë shi të dhe përbara Ekshë në mërrat Anë shkatat imam Shafi iju Fimara wa anhu l'adlu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 Edhe më ndonë hajt e tashë Sa imrat Allah o t'i di, si dihiq Pse se mendja nuk prodhëm informata Për Allahun të barek e vëtjare Walabi rrawije E astu menu gat Shikojnë më për shafjit dhët Mustamoj e diku shventin me t'meqem Dhe shiri ka dal, une kam e menu gat Kam e menu alti shpija, meno, meno, meno Edhe kam u bo filozof Kasi Në si të menoj shumë bash filozof Jo si t'i njëka tjetër Nuk mund është menu Allahun gjelluala me, me kokë ولا, well, fikri, dhe asme të përsi atër Me dhogarit Kështu, kështu, kështu, kështu A dhe i bika, qështu, ja Shka mund si Rabbezal, Me qëka një fët Ilmu dhalik Ilmi për Allahum Vec me khaber Lajnë Për Allahum Vipen nga më berit Sallallahu aleyhi Vesellem Pasaj ka përmenda jetin Allahu të barek i vëtë Lejse këmith lihi shëj Unë vë huësë semi Unë basir Azë gjë nuk është si Allahu Dha jështë dëgjuhës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 që i ri më prit si një lojë rojë edhe më siguri për Koranë dhe kuptimin dhe mentalitetin dhe sënduta këtë njeri ju kërre besonë Allahumë të bareke vë teala thot bjali i Imam Mahmedit Abdullahi, Allahumë Shirov thot i thash babi të tem i thash babi të tem Rabbuna të bareke vë teala fokasema isabia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 E pyet babën tëm për Zotin ton. "Ket, imri ka shku te vet babun, për çka?" U gavan bab, u gavan ai, na lave ti neve kur pun heq. Spudina pa për dunjë kur djal. Por Allahu te bareke u teala ka zgjerë thjesht për me rujt fen Allahu te bareke u teala. I thash babas tan, "Allahu jalla jalaluhu osht mbi qieullin e shtat, mbi argjin e ti"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 Vajzimi që ka nërë i kanë thonë, po thoi do njërës kështu Po thoi do njërës kështu Dhe ishë përgjithi më Mahmedi Rahimahullah në basë të diesë bërë Kuranit dhe Aditin E për nga Merit Alei Salatu I kanë thonë, disa njërës po thoi në Allahu në kësh në bëjë arsh Thotë i më Mahmedi Kelamuhum kulluhu jeduru anë lë kufr Krejtë fjallët të tërë si në rrath kufrit Pse mohimi Allahut në bëjë arsh është kuf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 و قوله تعالى ذا فيار الله جل وعلا وهو معكم اذا شاء الله ما يوجهو كudo se tieni sura al-hadid e kan byti mohamedin kta ayete c'sh kuptor shkolla ze mketare c'ka thon nuk jan traveta tufol vet se allah u katerte dhe kta ayete i kan mor disa njer se kan thon a peshef se allah u nukon bjart nukon bjart pse se allah kuran thot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 Çiko porzija, ndonëse porzitet i kanë pas po shkurtra, por të plotë dhe të ngjeshta me ilm, ilmin e Kur'anit dhe haditheve e pejgamberit alayhis salatu was salam, ka thënë Muhammedi, ka thonë tefsiri i kësaj është kështu. Ilmi i Allahut e përfshin të tërë. Pra është ka diçka që i del ilmi të Allahut. Ndërsa Zoti jon është bjart. Në Zoti jon është është bjart. Pra lëvëj është bjart me çenin e tij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 Pa ka përshkrim. Wesia kursijuhus samawati wal ard kursiyati karikati përmendur në surën Al-Baqara ajeti Kursi e ka përfshij qiellin dhe tokën. Çfarë vëndëz kurësia e tij? Abdullah ibn Abbas kur në shtëpi, çka është kursia? Na lexojnë ajetin Kursi dhe nuk e kuptojnë ata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atëposhni ajet çfarë është?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 Andalaz qofolurit për Allahun te bareku dhe te ala shmesela e madhe nga me kaç e rumbullaksuam në pika të shkurtra ajo se çka besojnë imamat katër për i muslimanëve të njohura me shkolla të pranuara në mesin e muslimanëve na elus me Allahun te bareku dhe te ala që Allahu gele jalal da muslimanë besue çish kanë besu imamat e muslimanëve elus me Allahun te bareku dhe te ala që zoti on gele jalalu na musliman me kuptu kuran me kuptu hadithën e pejgamberit alay salatu selam elus me Allahun subhana ve te ala që zoti on gele jalalu na musliman me çaj në përputhje me Kur'an i me hadithen në për nga merit alayhi salatu salam. El usbih allahum tëbarek wa ta'ala që allahum musliman të kudishan allahutin dihman, yeti'ma të musliman vë allahutin bulan, fukarats qabnur të allahutin pasuran, zulum çarën dharmid vërhi të shparta allan, aquru qawli hada, wa astaghfirullahi rih wa lakum fa astaghfiruhu, innahu hul gafur rraheem, walhamdulillahi rabbil alameen.